Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin U salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbiahum bi ihsani la Jumiddin Allahune madhura falendarojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë ndërsa lavdazë dhe bekimet Allah qofshim i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam i familje shokët dhe të gjithatat që i ndjekin këtë ruk dyrin dit në fund të kësaj bote të nërëllazër Për të vazhdojmë edhe sonë të melenë, Allah të mëdnuar Me regullin e radhës dhe me edukatan që ne si besimtar obliguemi të pajisemi dhe stolisemi me këtu edukata Që realisht burojnë nga udhëzimet e Koranit dhe udhëzimet e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam Dhe kemi përthritur disa hera dhe kja është një qështë e shumë rëndësishme që duhet Jo vetëm të kuptim teorikisht, por edhe të jetë eroniosër në zemra tona dhe të reflektojnë vazhdimisht dhe praktikisht se kompletimin një besimtari bëhet atëherë kur aje është në regull edhe në aspektin vertikal në raport me Zotin e ti, por edhe në atë horizontal në raport me kryesat. Pra ndaj, besimtari i drejt është ai cili kujdeset për raportet me Zotin është i edukua në raport me kryuesin e ti, i kujdes shumë dhe i obligimeve që ka ndaj ti, Por gjithashtu është edhe i tillë që kujdesat edhe për raportet me të tjerët nga krijesat e Allahut Azhgal varsi është nga afërsia dhe niveli. Dhe përgjithashtu kemi mësime të mjaftueshme, kemi udhëzime të bollshme nga fjala e Allahut Azhgal dhe nga fjala e Muhamedit Sallallahu Aleihi dhe Sallam. Kemi diskutuar në takimin e kaluar për edukatën e shoqërimit dhe kemi thënë atje se qëfar regula dhe qëfar edukate duhet të kemi në raport me njëri tjetin kur të shëqëroemi dhe miqësohemi. Ndërësët dhe të vazhdojme të utje me një edukate radhës e që ka të bëjmë me edukatën e mikëpritjes. Duke pas për asysh argumente shumë të që flasim për vlerën e musafirit, vlerën e mikëpritjes, dhe në anën tjetët duke pas për asysh edhe zbehjen e kësoj vlerë e fatkecësht, që dikur jemi krenuar me tendrësat ka filluar të zbehet, e shatë të dëmozashme që të flasim për të udhzime, si nga ka udhzuar dhe për që fa nga ka mësuar, Allahu Gjalli Huala dhe Pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Andaj në qofë se i kthejemi ajeteve të Koranit dhe gjithashtu udhzimeve të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam dhe të shohim se kësaj vepre dhe kësaj edukate dhe kulturë i kanë kushtuar vëmendje të kohasajme. Më vjen hadithi e pejgamberit alayhi salatu wasallam që transmeton Buhariu dhe Muslimi në Sahihate të tjera se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kush ka besuar në Allahun dhe ditën e gjykimit, atëra le ta nderojnë dhe le ta mirëpret musafirën e tij. Edhe këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam sikur që po e vreni dhe dëgjoni Këtë tim që them që po flasim për të që kanë dalitur ngushtë me besimin Allah në Allah xhallahu ala. Pasi kurse e kemi përmendë disa të nderuar Lazer dhe Motra se besimi në Allah xhallahu xiral nuk është thjesht një pretendim, nuk është thjesht një ekspozim, nuk është thjesht një zbukurin formal, por është një tërësi kuptimësh, konceptesh dhe veprash të cilat e përbëjnë drejt E përbëjnë këtë besim dhe e manifestojnë drejtë këtë besim Andaj në këtë hadith për i gamberi së sëllëm për a thot Aj që dëshiron me e plëcu besimin Allahun Aj që dëshiron që të reflekton drejtë me këtë besim në Allahun Dhe aj që e ka kuptuar drejtë ditë në gjykimit I tili pa dyshim Se do të respektonë musafirin Do të mirëpratë ate në fërë Në formë dhe në mënyrë që do e trajtojmë sonë të melenë Allah Gjallewala E dyta kur bje fjolla për musafirin Në kuran Allah Gjallewala kudë që i prezentan pejgambert e ti Shumë se ka qenë nga kultura e gjdo pejgamberi Ka qenë nga edukata e gjdo të dërguari Kujdesi për musafirit e ti Madje edhe atër kur nuk i ka njuhur Dhe si shamut për këtë Mënë të sëllim Ibrahimin a.s. Për një njërë që Allahu Gjalli Ula përmanë në disa surën Kurën Dhe njën nga ato Allahu Gjalli Ula përmanë në sunet dherë jetë Në jetë një 24, në jetë një 27 Allahu Gjalli Ula thot Këll e takë e hadithu dhajfi Ibrahim e l-mukremin A thua val të jo Muhammed A të ka rritë a dintë se qëfar është njërëja musafirve të Ibrahimit a.s. Musafirve të ndëruar që ajnë ndëraj dhe i respektoj Idhë dhekalu aleyhi fe kalu selamen Kale selamun kaumun munkerun Idhë dhekalu aleyhi Kurta musafir përrit mas Ardhen të kë Ibrahimi aleyhi salam Dhe i than selama Idhan selam dhe përshëndaten Ndërsa edhe Ibrahimi u akthej Fëkale selamun, ka umun mun kerun Aju akthej Me përshëndet e njejt Madja në aspektin gramatikur Në që fëse e zbërthejmë Përgjigjën e Ibrahimit a.s. Me përgjigjën Me selamin e Musafirve që ishin me le këta Allahot Azzujel Në aspektin gramatikur të gjuhës arabe Delse Ibrahimit a.s. Ka përshëndet në mënyrë më të plëcuar Dhe më të mirë Musaferit sëso që ata i dhe në selam Andaj mikëbritja i brejimit e lisan filoj që nga Përshëndetja Që nga takimi par e vazhdej pasaj më tutja Dhe tha ka umun mund kerun Tha përshëndetja dhe juve o Ju njerë që nuk po ju njo Mund kerun Nuk di kush jeni ju Feraga ila ahlihi Fe gja e bi iqlin se min Këtu feraga Allah gjallora thot Se me njërë pas kësaj përshëndetja Shpejtaj të këfamili ati Dhe ua pregaditje dhe ua soli nja Iqëll Në gjundë rabë iqëll është vici Një vici të njënë të pjekur në mënyrën matë mirë të mundshme Fekarre behu i lejhim Gjithashtu kërë soli këtë kët, kët vici Kërë soli këtë pjekurin Do të të në mënyrën më të mirë të pjekur, dhe me edukatë më të madhe, karre behu i lehim, u afraj atyre, do të tëtë, nuk i bezdisi, mosafirë që tëtë, kalujmë tjetër në dhomë, shkojmë dikun tjetër e kështu më radhë, ishte i kujtetë shumë që, mos të bezdisin asë në minimum, fë karre behu i lehim, u afraj, dhe u tha, ela të e kulun, dhe u tha, urnani dhe hani, i motivante dhe indzise që të ha Nga kjo rast, djetarët kanë zirë dobi të shumëta që kanë të bëjnë me këtë edukat E që një nuk do të mirim e vetë me këtajt nga se kohë dhe që është e tira Por duha të them që edukat e pejgamberve ka qenë mikpritja ndaj musafirve Edukata e tyre përbal njerët që, ka që kanë arë me i vizitu Ma djede, lutja a.s. E cilë ishte edukuar dhe ishte rritu në familë në Ibrahimit a.s. Kërë i ardhenë musafirët, realisht ata musafirë ishte në melek, kështë në alëmë një lajmë, por të personifikuar në formë njërzora, e që nu, lutin moment në momentën e panë nuk e dindë të se ishte në melek. Aja kuptojë se si janë musafirë, por popli i lutë ishte ishturur, s'ka ishtë mëreshtë, andaj vrapuan që t'janë gacmanin musafirët lutë a.s dhe i shtercuar nga kjo gjendje i mbronte musafirët me jetën e tij dhe me atë që e kishte. Kjo ishte nga mikpritja e tij dhe mirësia e tij për musafirët. Në gazet Dukata e besimtarët e kërkon një veprim si do të thënë sigurisht do ta sullojmë të ardhmen inshallah. Në, në tjetër, e kanë nga një teatr çdo pejgamber i Allahut e ka nganjë tregim që ka të bëjë me kët aspekt të rëndësishëm të raporteve ndër njerëzore. Ne sigurisht e dini Kër pegamberit sallallahu a.sallam jërë dhe shpallja Dhe pak u shqecua nga kjo gjendje nga se nuk dinte qëfar pëndod Kër u këthyë të këgruaja ati Khadijja radiallahu ta'ala anha Ajo nuk dinte si të përgjigjë për këtë që i ka ndod Nuk dinte Nga se ajo nuk ishte dije për këto gjera Por ajo i adha një përgjigjë të tërë qecuse E që këtë përgjigjë e ndërtoj në disa argumente dhe fakte Nga jetë e burrit saj Një nga ato tha Kella, kur Vëllahi la ju këzik Allahu ebeden Ty Allahu kur nuk ome të pëshnu Nuk di qka është kjo në gjarje Po nuk ko atë bëj di qka Me të keqen të ndë Nuk ko atë bëj me di që mund të dëmto është ti Dhe kur i edha arsujem pse Tha in neke Tukri u dajf Një ndërtmiret e tu e që jenë të pa më hushme Dhe përset Allahu nuk të hum kur është Se të gjithë mund e ke respektuar dhe e ke ndëruar musafirin Kështu ishte Peygamberi S.S. respektuas dhe mi këprizës për musafirit e ti E në dhe pajarë shpalja E qëfar të mermenja pasaj bënd të kur i irdhi shpalja dhe e fuqizaj këtë edukat dhe këtë kultur Pa dushim se ishte shambu në këdreti Muhammedi S.A.S. Dhe për këtë ka shumë rasta që ilustrojnë praktikisht edukatën dhe kulturë në pejgamberi të alejë i sratu osëram në respektimin dhe në mikpritët i në i musafirve. Andaj argumentet që vinë nga pejgamberi sa osëram janë edhe të natyres teorike, si kur është ajadit i që e cekon fillim, ku shbesër Allahon dhe ditë dhe gjukimit, letan deran musafirin dhe gjithashtot praktike nga jetë ati për ditshme, sa që nga vizitet e shpeshës dhe musafirët e shumët ti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ai ngushtohej që tu thoshte se pak si shumë porreni zbritje Allahu ayat që ti qorton ta ta njerëz që nuk kishin parasysh angazhimet dhe kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj subhanallahu ishte turpshëm të thonë të njerëzve se nuk kam ku andaj zbritja jete që Allahu i edukon të ashabët e tij që të ken kujdes nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka angazhime tjera Por ajë tërprojë që të thët juve që Ngritun i se përfundej koha A që ishte i kujdes shumë në Respektimin e musafirë dhe mikëpritin e ti Sa që paramëndani A jetë zbriti me rëglu këtë qështja Për ndryshe ajë nuk mund të thështë Se nuk kam mundësit ju prez Ose ka lej kohë e pritis e kështë më rad Gjithashtot Pegamberi Sausale Mimson të shok të ti të nërdozër duke o thënë Se mikëpritin e musafirit Nuk është tjes Nuk është dhe që një vej për kështu bujarë dhe e mirë Por është një edhe nga obligimet Që i kemi ndaj ati që Vije dhe në vizitan Përëndaj Kur Abdullaj i ben Amëri i ben Asi Radiallahu ta ala anhu U martua në rasën që kënë të njur Aj nuk i kështë e parasysh Obligimet që kanë të bëj me njerëzit E tëra që aj përëkupoj me ta ishte obligimet dhe Allahot Pra ndaj, gruaj e ti një dit u ankua të këbaba e ti, se kë burë që më ke martu me te, është rap i mrekuluashëm për Allahun, por më tjerët nuk ka nëvej për njerëzë. Në të kuptim, nuk e dipë se ke martu këtë njeri, kër këtë njeri realisht nuk është absolutisht interesuar asë për gruaj, asë për asë zë tjetër. Dhe u, normalisht, u shqetsua baba e ti nga kjo sile ti dhe e Pa diti, po më të më thoi, za kështot të këpega mirë i sasallëm Dhe i tërguar i Alehisam e thiri, Abdulla am, ibn Amr ibn Asim Dhe i thase, ndaj zotit ti, ndaj zotit tënd kje obligime Por ndaj familis të nda Edhe ndaj, ua li zauri ke Alejke hakan Tho dhije o filan, se edhe ndaj musafirit tënd kje obligime Pra nuk është në regullë që vje musafirit me të vizitua, ti thua rëqë të të sone dum i folën dyra çaut ato. Edhe kjo është se vao për Allah, jot levol ose rriti çadush banë Kur'an e ku bunit me lexuafa. Andaj Allah pejgamberi i tha se ju ne e martë adhurimet. Edhe adhurimin te Allah jallor e ka kukun e ti, por edhe mikpritja e musafirve ka kukun e vet dhe ka mënyrën se si sillet besimtari apo. Dhe gjithashtu edhe kur pejgamberi s.a.v. bëni vllazërin pak më të ngushtë mes Sulman al-Farisiu dhe Abu Dharr radiyallahu taala anhum Abu Dharr ishte in jajshme Abdullah ibn Amr ibn As. Nuk kujdesoim për çështje të tjera. Ai kishte përshtypën se duhet të jetë një u tërësisht i tërësisht i dhënë pas adhurimit të Allah xhalleu ala në kuptimin e ngushtë, që vetëm raporti me Zotin të ketë rregulluar pa u lodhur shumë edhe për obligime që kanë të tjerave. Dhe një ditë kur shkoi Sulman al-Farisiu me vizitu e po gruan e e budherrit diset të braktisur edhe në kuptimin e teshave do tët e varë fur shumë me pa kujdesme edhe gjithashtu tët në ato në brendin e shtëpis dhe u qudit nga se dindët se gjendje ekonomike e budherrit nuk është e dirna deregje që kështu tëtisht e gruaj e ti por tha do tët të, Selmanin Farisiu kërpyjte se qka është këtë gjendje kështu tha vlawët e budherri do tët është mjaftuar me adhurimin te Allahut azza wa jalla. Do Sulmani e çortoi vllahon e djep udhërrën duke i thënë se ti ke obligim te Allahut, por kjo obligim ende të tjerëve, ende ja pesëdhoku obligimi si duhet dhe për ta verifikuar këtë qendrim te Sulmani i Fariseut shkuan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i dërguar alaihi salatu sallam ja dha të njëjtën përgjigje duke i thënë ndër tjera wa inna lizurika alayka haqqan. Dhe se ti ndaj musafirët Dhe e ati që të ka vizituar Kje obligimet të caktuara që du është i përmbahesh Ndërsa imam Bukhariu Rahimullah Për të asëru edhe më drejtë Se se e ka kuptua i këtë tem Të këni hadith Ku disën nga shok të pejgamberit Salasalem kërkojnë udhëzime Dhe i pejgamberit Kërkojnë udhëzime nga pejgamberit Salasalem sësi të silen Në momente kër dikush nuk ua qelderet Kanë thënë ojë dyrgur e allaut Ne udhëto dhe shpresoj na bie që do të në këtu udhimet tona të kem nevojë që të jemi mosafir të në ndokush. Nëse nëse nuk na në mirpresin si duhet mua sillna. Përgjithësisht udhëzimet janë të dhimit më i gjatë, por dua të them që në kuadër të këtij a di kthe që ka të bëjë me sjelljen dhe edukatë ndaj mosafirit. Imam Buhariu a dhënë në sinën kapitene vendosë kët hadith, gazetë e njohur se Buhariu rahimahullahu Titulimin e kapituve e ka edhe realisht adres të kuptimit të ditë e adithet Për në i fiku i Bukhariut, kuptimi i Bukhariut për adithet mund të ledzo të këtituit e ti që i ka vendos në gjitha kapitul E si e kuptej Bukhariu rahimu Allah këtë tem duke i vendos këto adithet të kapitulit që që, që, që qëtë kitabul me dhalim Kapitulit që fëtët për padrecit dhe zulumin Në subhanëla të këllë dhe ati që fëtës në përzullu me, ndër tjera është edhe, si pas imam Bukhariut Rahimullah, se mos pritja e dur ndaj musafirit dhe mos respekti i dur ndaj ti, dhe mos përmbushja e dukatës e dur ndaj ti, konsideruat pa drecin ndaj ti nga saj kohaktet ti. Kështu e të retonin edhe djetarët që rralisht u ndryquan me mësimet e Allah o Gjëllehuarë dhe mësimet e pejgamberit sëllë Allahu Aleyhu Sallem. Pra Ka argumentet shumë ta që flasën për këtë qështi edhe që në obliguim që tim e të vedeshëm për balë këti obligimi, për balë këtë rëmsimit e që në mësojnë se si duhet tim e të edukuar për balë mosafirit. Pa varësisht, pas taj, asaj që ka të bëj edhe me anën e shpërblimit të madhë që e fitan një riu kur e mirëprat një mosafir të ti. Se përket vendimit shere atik në kuptimin juridikë, Mi këpritja e musafirit, do të tëtë djetarët kanë thënë se në esenës, nuk e pas për asyush, rëthënë dëndryshme, është vepër e pëlqyrë, por mund tjetë e obliguar atëherë kër njëriju ka nevoj që të strehuat. Për shambull njëriju kalimtar nuk ka kathëshkan, ose njëriju për shambull i cili ka arpë i largë dhe nuk mund të këthehet e kështë mërat, andaj ati që e ka trukit dirët e ka për obligim me e strehu, Dhe ka për obligim me aqilderen Sikur se ka në hadith Në diso transmitime një dit e një nat e Në diso transmitime Një dit e një nat Dhe për të bashku me së ty e haditheve Nga se s'ka kundërstim Kanë thënë djetarës e një dit e një nat është obligative Që ta mirë presësh Sikur i të ka në musafirit Ndërso dit e tjera Sikur jeton të vetë Nuk ka në vëdhishka ekskluzive E pas kësa i ka thënë pejgambirës Sësëm është sad Nëse do në mundesh me me çel ditën sa dushte, është lemosh, të duhet, është lëmuş, është adat për ty, por edhe më i thon falllam, po tash kërko adresën nga se nuk kam mundësi ta mirprit më, kjo është normale nga se e kanë ha konsiduar ata. Prandaj në, si në esencë është vepër e pëlqyrë sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që bën pjesë në sunet e forta që janë afër obligimit e në rrethana të caktuara mund të kalon në obligim, të cilën në çoftë besimtari nuk e kërkohet edhe Bje në shkallën e mëkatit Nëso kur bje fjalla për edukatën Ndaj musafirit Djetarët i ka, e ka nda këtë edukatën e dy pjes Pjesë e parë ka të bëj me Nikoqirën Atë që pretë Edukata e nikoqirët Dhe pjesë e dy të ka të bëj me edukatën e musafirit Edhe ajë që shkonë musafirit Do të me konë me edep Do të me konë me edukatë Do të me ditë se si Të jetë një musafir i respektuar Ta meriton këtë respekt dhe këtë ndirë Ja mundu që mi i përmbledh këto edukata në pikat kryesore Nga se mund të gjenë për libra edhe më, edhe më të detajzuar këtim Por këto pika janë të ndërlirë njërë me tjetër ose ndërhyj njërë njërë tjetër Prandaj, së i përket të ndërrua lëzër Edukatës e një koqirit, një musliman Praktikisht, që është e pret një musafir? Si e pret ajnë një, musafir të ajtë që vijem e vizitu. Si pas asaj thash, që në kam su Allahu Gjallewala dhe pejgamberi sëllallahu a sallam. E para, ka dhe tjera, por e para që unë pa e përmeni, kanë thënë djetarës se edukata e parë që duhet stolit në më të një koqiri është mirë pritja, ta pret mirë, Në kuptim të asaj që ka të bëj me Shprejhet e mira Me e, gjest e ftyrës e ti Dhe me sielët e ti të gjitha këto të përbëj një prezentim të mirë Të mirë pritës e këti musafire Pekamberi sasëm ka thënë Kur erë një delegacion me e pritë Kur erë një delegacion të këpikamberi sasëllëm është este fisja Abdul Qais pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse kaon hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu ta'al anhu i prite me shprehje me vërtet shumë të ngrohta, shumë miqësore, shprehje që i jepin në kuptu për gëzimin që kishte pejgamberi sallallahu për ardhjen e këtyre njerëzve. Pra edhe kur musafirja shës se i i gzuar, nuk e ngushtoi me shprehje më të mira e liron dhe e bën çet njët komad, kjo është një edukatë e kërkuara. Nga anë e një koqirit për balë musafirit ati Andaj pegamberi S.S. u tha Merhaba Merhaba Gjun ton Edhna që e pëllur Merhaba Gjun Arabe Dë thotë në nënkuptan Një laj shlirimi Dhe një laj e, Një laj Ndjenje komat Merhaba Ndiju një shumë shlir Ndiju një shumë komat Ndiju një si kur që tjenim një shtepin e juaj Thotë dhe mirë se keni arë O filonfisi Gajre khazaja walane dama Ju të zëtë keni arë të zëtë shpesoj që As të keni më u dëshpru E as të keni më u pendu me këtë vizi që ne keni bë Subhanallah Kështu i priti pe i gamberi sotu këtë fis Dukë i mirë priti fillim eshtë me shprejja Që në atë Ko në atë të rëdit ishtë në të kësa në tjyre Që nuk do thot Ne të përdujnë shprejja tjera Por e rënsesh ma ashtë Që mirë pritja tjetë me shprejja të cilatë el heroin mosafir enqajdon garqiese nga çdo shçetësimi sa mos vale ka bezdis në koçid apo këstëror. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë ë sikur se ka transmetime kur vjen te biati Fatimi radhiyallahu ta'ala anha e priste në këmbë dhe te dera dhe e priste i butësishur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ë nda një nga ato ë Sillet që kanë të bëj me mik priten që në fillim është edhe krahas sprejjeve është edhe buqsishja. Me buqsish, mosafilit ngase kjo është lirë dhe e bën që dihet komot, dhe kjo është edukat, nuk është edukat. Mund të thirrë ndërsa i pa disponuar më më më në momentin e caktuar. Mund të thirrë ndërsa i ngarkuar me diçka caktuar, por mundohu që mundohu që para mos sa vi mos të vrerësi i tillë nga sa i mund të ndihet i lënduar e pastaj nuk mund të ndihet komot në mikpritjen tënde. Shikao sa është kujdesi Islami për ndjenjtë njerëzve. Mos të thej njerz, mos të ndihet njëri i lënduar, apo se këso diçka e madhe, një gjuna diçka që thua ti, i ke bë di kujt diçka. Por spaku kujdesi për ndjenjtë njerëzve është është nga kërkesat shjeriatike. Kujdesi që mos lëndohen njerëzit është është është mësimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaka." Të buzëqeshurit në fytyrën e vëllait tënd është sadaka. Andaj fillon të rrijë llogaria jote që të fitosh për blime në mikpritje të mysafirit që nga takimi i parë në fytyrën tënde. Do të ta mirpreshsh me fytyrë të buzëqeshur dhe ta mirpresh me shprehje adekuatet për shtacmet të cilat e bën që të ndijet komadet të ndijet shlirë, si kur që thash e ka bërë këtë pejgamberi sallallahu aleyh sallam e dyta edukatë të nëroz është që musafirit të pritat në mënyrën solemne që ka nuk kuptanë të vren se shërbimi të vren se aje që i ofrotë është, është med vërtit speciale për te me atë që ke mundësi me atë që ke mundësi Anda nëse është koha e ushqimit, do thot ti ofrosh ushqim. Do të thot nuk është koha e ushqimit, ka koha saktuar, nuk është koha e ushqimit, gjëra të tjera që realisht i tregojnë aty çartas për respekt dhe për ndërin tënd që ti i abonati je. Jo nganjëherë për shemb njerëzit rresaktuara kur dikush e viziton dikën mjaftohen me disa gjëra të caktuara, nuk po thënë me ngarku veten, as me marr borxh, i ka mundsit, i ka punën. Mirpun po nga neglizhenca, nga pakujdesi, nga mungesa e edukatës për ta mirëpëmsafirën, mjaftohet me gjithasë si përfaqësuar që ta prezanton dhe kaq mjafton kjo aftë. Pejgamberi saollahu alaihi wasallam të ndërruazur, uh kurierni musafir proceste antarë të familjes që qesin atë që kanë pakursyr aftë. Dhe këtë edukatë e morëm edhe nga Ibrahim alaihissalam. Shqikoni, erë dhe Musafer të pa njohër, kushti kushti në kja, këta para mënda, u vendosi veç të pje kur mirë. Së kjo së është bashkë e thjesht, dhe po, nuk o bashkë kje e vogëlë, njëri mi vendosë në shokë veti ose meqë veti, kjo është dhe diku nërmale. Po, thjeshtë Musafer kalimtar, nuk ilshan pa ushqim, dhe kjo ushqim nuk është i thjesht, po është një veç i pje kur mirë, që edhe me standartë dhe sunës është nivell bajgjë luksës Je e kuptua se ky Ibrahim, Ibrahimia, që ky pejgamberi Allah xhallahu te wala, donte të dërgojë të synojtë çorta si ju keni pozit të posaçme tek ona. Jini musafir, keni orn kono kontim, jeni musafer, kini në kujërt e mi, andaj un do të kujdese maksimalisht që ju shërbëj në mënyrë më të dinitetshme dhe më të mirë të mundshme për t'ju treguar se nuk na keni ngarkuar, përkundrazi na keni ndëruar. Andaj mos kurse për musafirë, mos kurse nuk po tham ngarkohu nuk po thën merr bash, nuk ka nevoj kaq. Nëriu e jap atë që ka mundsi, por ne atë kuptojmë që, si si që mos kursa ndoshta si pasojë e kooperacis, ose si pasojë e e pa kujdesis. Shpresoj që mos thjet kooperaci, por edhe pa kujdesi edhe por edhe pa kujdesia nuk është e mira thën. Ngase të nderozër Nga nuk ka mundsi të bashkjeton. Nuk ka mundsi të bashkjeton në zemrën e një besimtari, besimi i vërtetë në Allahun edhe kopracia. Vështirë është kjo. Vështirë është kjo. Gjithmonë njerëja janë zënë në një tjetër sofër. Tentojnë me të debu për jashtë, nuk e lën nëran afër. Besimtar kopraca është bëg i problem, bëg i problem është kjo çështë e taj që realisht e ka vështirë që dikujt më i bëon ner, e ka vështirë që dikujt më abonin ner, e ka vështirë që dikujt më me... i dhën diçka që e respekton, sikurse Po flasën për qështin e Respekt në i musafirit amë E këtu mund t'inë Pas taj mosim t'ash me të regu edhe Atë lisën që ka me i qitë musafirit Por realisht Dëshmoje dhe demonstroje Bujarin të ndë Dhe demonstroje Respektin të ndë për aqët ka ardhë E tjedin që e bën këse për unë të. Unë dua veç t'ja unë një shambullë konkret Pas taj ju krasoni Me këtë shambullë gjendin e ju e apëtë Në grua varfër por e varfër, varfër sinqerisht, e varfër për një mesë, dhe kishte yetima që porrës të e njihnin njerëzit në kunën hershme të muslimanëve, në kunën Abdullah ibn Mubarakut, dietarit të madh. Dhe erë kjo grua e detyruar dhe do të thotë e kishte e kishte lodh varfëria që të kërkonte Lëmuş nga Abdullah ibn Mubaraku. Ky është edhe dietar, por ishte i pastër shumë, shumë më sht i pastër i ibn Mubaraku. Për më ndoni, krejt, krejt ai ai ai nahië, kë kre, kë vendlindja ti bënin hax me paratë e ibn Mubarakut apo, subhanallahu. Andaj ishte shumë i pastër. Dhe erdh kjo grua që të kërkonte lëmosh te ibn Mubaraku, do normal, njeriu i sinqert Dai, të them do të thon, i ka punë të keq, nuk zgjidh çdo ka. Apo nuk zgjidh, ai që zgjidh është një lloj mendjemësi e pejgamberis sallam, do të thotë ka fol fjalë shumë trona për vër, për të vaur fren mendjeman. Edhe i vaur fren mendjeman, kjo është problem me u bashkuaftë. Andaj është e kuqur me ndoshta pak diçka më i dhon çmëta mund të përconte kërkesat dhe nevojat e domosdoshme të sotë dhe të nesërme në ushqim dhe në shërbime. Ndërsa Ibn Bareku, një çese plot me ari, dinar të arë të asaj kuhe, plot një çese ia dha ata. Dhe kur ai gryehohapi çesën, ai pa një shumë të madhe të parave, si mia dhoni fukaras, nuk përdi, listu, po di, sa mëlistu po 10000 euro apo për shemb. A është e sinqertë të thashë është fukaras sinqert, andaj Ibn Bareku sulme te kështu. Ik thao ato paratha mos ke gabu mos ke posh me pagu barsh me këto parë ai mi ka dhënë mu këto parë veç ti më jepos barsh para naj pas ne ki marr do ai barsh që do të shme këti me siguri jo ja, jo ja, tha këtu janë tuja thon tha nu ati ka la qadrina leysa la qadrik që kjo është metodë e kuptuar se tha ne të japim ty nga shkolla dhe niveli juaj jo nga niveli yt apo nga niveli yt sadaka është 2 orë sa dush Ama nga niveli jam nuk e bë, nuk e përmbush standardin e dhënjes, po si çto ato. Në çdo kush ka standardin e vetin apo? Standardi i bujarisë njerëzve dallon me vetë apo. Standardi i mikpritjes dallon. Prandaj vepron bo standardeve që pretendon se i ketë të bujarisë të besimit. Kështu gostitet, kështu mirpritë musafirën tënd apo. Prandaj ka skuq disa njerëz, një njeri duha të them Në kone Imam Ahmedit Rahimullah I kishteftuar Imam Ahmedin Me disa nga djetarët tjetë në Drek Dhe u kisht e bler një ushqim Për shumë ishtrajnë Për atë ko I kisht e mundësit Për shumë ishtrajnë Jumë kuptim të bëllukot Masraf me të pru Jo kështë shumë Tepër që gjuhet Mund tjetë një ushqim pak Për shumë ishtrajnë Dhe mund që me kunë shumë A i në atë ko U a kisht e bler ushqimin Qera e lisht e hanin vetëm njerës shumë shumë me pozitët në halët apëtëm Edhoa kështë e vendusër Para ty një Njën nga të prënishmit Disi si e kontestoj I tha mosës kjo I tha ima Mahmedit Rahimullah A thua volë mosës kjo të prejme Allah që Ska pasit për shambull Me na blikët mish Ka mund me blikët mishë tjesht E këshum ka përcuj për. Imam Mahmedit e dinte se filon njëri që i kështë eftuar Nuk ishte ngushtuar ekonomikisht me këtë, i kishte punët e para. E dyta, nuk bëjë fjallë për lukës të pruar që ka më u gjujtë së në hatë. Ishte ushqimi pa këtë për ishtrajtë, mund të hajë për e të pruar, edhe përse në që më ishte ishtrajtë. Qfarë thë ima Mahmidi Rahimullah? Tha në qofë se besimtare, krejtë dunjan ka mundësi me e shëndrun një një një kafshatë, dhe e e besimtarit për me e nëru, nuk e konserit të për imam, Po patë mundës i krejtë me dënjohën me emlidhë, në kafshatë me eqitë, edhe me dhonë, ti për mu vlinë ma shumë se si qikaj, s'ku më patë më në posë i ta, nuk është masrafa, tër. që kështë edukata që e besimtore e ka, të është matë gjithë do kur standartët tina me, nërën në e bujarinë dhe tira që i kohet, që ka, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të lidhët me tema që e disponojnë musafirin. Këtë e ka tema që është kanë diku musafir, për të lodhë me do tema, do tema pa lidhje, tema e që sjo në interesantë, të të ngarkon, ose të ngatsman me i në debat, ose të ngatsman me i në konflikte ekstumaradhe, këso mi kmitje, sërdukat. Do të me plitë rast të të tërë, të të, në që ose ki mesele që s'pajtojsh me te, ki tema që nuk pajtojnë, do të me, me, me gjithë një rast të të tërë të, po jo Fyllat të ashtë temat, së so është interesant? Duhet me po e dikurështë, e ku me ditë në që ka ato interesant? E po që kjo është me shtë riofë? Po. Duhet me shiku, për po shambull me provoku në temat saktuara, ku pëllëshotaj, ka tem që si t'ja qelshaj, dhatë fjalli dhezë, që kjo pëllëshot, që t'ja pëllëshot, që t'ja pëllëshot, edhe pëllëshot, edhe pëllëshot të në shazdim për a tem, si interesuar, por respektojën tem, kjo ësht me bua muhamad soka ibrahimi alaihissalatu wasallam nuk, i po Selamun, nuk mir, ulluni, emerni, orde, e njeft po çfaru tha salamun u dha salam mir uluni e merrni e mir se keni ardhe don realisht fillojnë muabet me ta që të ndihen komat e nuk u tha e ju pika pikë te allah kush e nin jo ngushton njerit të mëksim muabet ashtu andaj një nga një nga pika që kanë të bëjë me edukatin e mikpritjes është realisht ta disponosh me muabet Të edhe nëse spajtosh me tabelë. Aisha radhiyallahu ta'ala anha that se njëra erdhi një tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kërkoi leje që të hynte tek Muhamedi alayhi salatu wasallam. Dhe Aisha i tha, o dërguar i Allahut, filoni po vjen ata. Ai nuk ishte i njohur si një i mirë, nuk ishte një i mirë ata. Ishte de gjerë që realisht bën intriga, ishte i njohur për sherr mes njerëzve dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe tha le të hyn po në atë kuptim ju nuk tha kështu po, po për të shqip ball po pritoj me prit atë se tash miri pa poshtatshëm Allahun ç'a din ti ç'a qenë muabeti me ta apo ka donjer që rrisin dhëra njerëzit e kanë pasur të muabeti me ta se do të të dëfjal mu mu ka do të tham uni kaçpë shprehje të ti nuk din me komunikoj kur hyr tek pejgamberi son ky njeri Aisha tash vetë për përcil çish për shkon muahbete se pejgamberi nuk tha ky sër buri mirë e pejgamberi json ponte muahbet e muahbet ose shun muahbet aishat si kemi kuptuar tash qe vllai tha kështu tash praktikisht kur shkoi ky njeri Aisha radhiyallahu anha i tha uderuallahu tha për këtini para se me ju kështu ndoshta kështu e prite pejgamberi sallallahu alajhi tha njeri i keq është ai që, që duhet me i bë muahbet me rrugë për shërrti jap që duhet me abo qefën, qatë do kofët, veç mës me lejuqë, me rrëshqit në tema që pastaj mundet me në ofendua, me në lëndua, me në thonë të që ka, realisht, pejgamberi sësërëm, edhe me njerës të këtilët, pa përshtatë shumë, gjendë të muhabet, gjendë të tema që ti hapte me ta. Pra ndaj, mundohë që me mësafirin tënë, realisht të bësh muhabetet mira. Veç anëresht, ato që kanë të bëjmë me, nështë ta përmërsimin e e vetë vetë stunda imanit moru që mos më ruan në për gojem në nëse në çonse për shembull rrshtat ndonjë mëkat mosafiri me pas më sjithshme e kthy ndem ku duhet apo mos më lëndu mëngjëa kjo është haram këtu në shpitem fokse haram me fol e mund të më lëndu këtë njëra po po mundom me me, me bëj një i thoin në këtë fush një fjalë digresioni një fjalë bortë një temë tjetër pa vretaj apo kalojmë në temë tjetër mund të ndryje temë çaj me bëj debat pa isht S'është Së i autorizuar për këtë punë vllaut. Tash çysh kimenguaj ai nxjerr gjykime, nxjerr përfundime që s'ka dije për këtë punë doshmenguaj. Ignorancën e tij mundon me mirësim e kalon ditem tjetra atën. Pa e vërtaj ai fara atë. Pauli lëndu. Kjo është mështri, edhe kjo është dukat që realisht ti atje borsh musafirët apo. Me i bë mua mohabet në ato që e në e disponon dhe nuk e ngushton. Ka tema që kanë për shembull mund të më ngushto musafirët apo ka tema që scoçaj me mua vetëm. E njërka era, natyem çtu vet diçka me vet Allah i lapton. Apo. Ata vet, po, vet po, mund të kon dikonë, po të kanë shpëtarë shpëtarë në zonë, kanë zonë ngushtë, e kanë zonë pengë tash, moti po të mëdit po çes u bë ke mundësia, mos i hem çtu vet ose ngushto me tema që e ka ftirë përgjigjet apo. Për. Ose nëse për shembull, ë nuk e ke ditë se ngushtohet, edhe tia përgjigjet shumë shpejt, e kuptova bardhuim te tjerte me thon e jo por shom ka njerëz se te cilet do thon e sheh qe po ngushtohet po ani ani mirë vet e çkjo çu shkjat li njerën dha hata po se kusoi njerëz me gjëra se realist ngushtohet qe por shom per aspekti material per aspektin ekonomik ka ble diçka ka shit diçka ta ardhin ndron çmimin e soi allah i soi ka shit apo ani po gazdu me ka du sot ka çmimin apo wallahi shit alhamdulillah ani elhamdullah pro kalim tim tjetër A njerën e shkite, po, e sa, so, sa so shkita, po, ka 5 herë, sa so shkita, po, e se ngu shton njerën e këtu muhabetë, s'ka qef me di saj ke shkite, s'ka qef, s'ka qef me di saj ka bles, punetine o lovë, po, a në do të pobi shemboj, nështë ta banal, po, krasoni me këtu shemboj tjera, po, mi bu muhabet mirë, po, pa ngu shtu në tema qëta, realisht, ai, nuk ka qef minë të tema, po, nuk ka qef që, që të bëtu muhabetë, po, gjithashtu t sikur se pranojë mos më bësh shpenzime të tepruara që musafiri më kuptou se standardi ekonomik nuk e përballon këtë mikpritje, pastaj njihet ngushta atë. S'u ne han më, s'u ne prek më. Prandaj mos e ngushto që me dal jashtë standardeve. E nëse pastaj më thon, "Prom, çike në musafir sponsorë, po borç për të mura, tani më mor vesh e më ngushtu pikëse punë ato." Atë nuk të vjen më. Ose edhe sa erë të takon ngushtohet pei asaj mikpritje të mirë që ke bëu, por e ka marr vesh se ti. Këllonë mund në gëgjyrat sektuara Andë edhe kjo është një edukatë që Në është është simbolike Por të kemi kujdes në këdërtim Gjështu pe asaj që Do në pas kujdes Në mikpilë dhe mësafirit është Pe edukatës është Që kur të i vendos u shtë qim Ose qka do qërë për para Mi dhonë për parësi Ai me nisi pari Ai me marë matë miren E kësë më radhë Jo ka njerës për shamon që mësaf Dhe të qe, par para veti e ki, qatë dush merë E ajta ni, se këshyra ka bukë mësafiri, a ka uj A i duhet me i dhondi qka, e merë të matë miren Kujdesë për të aptëm Kujdesë për të aptëm Dhe ashtë da dhe me lonë vetën, pa iuritur, pa keq E kështë të mërë, pa, kujdesë për të aptëm Shëkujen këtë rast Dhe të të që E ka përfundu pejgamberi sa në të regimin e këti rastin Në mënyrë shumë që dhe një të Ky është ha ditë transmetuar tek Buhariu dhe Muslimi. Njëri ka thënë tek Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sellem, ai i ka thonë, "Je ja, rasulullah, më ka lodh Uria nga varfria e Mojave." I ka ardhur musafir pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Po ka meneku kur dhe pejgamberi më keni lodh peuris apo. Edhi se ka pas foto sakta ora kur ka kaluar nëpër varfri pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem, madje varfë shumë të skajshme. Ka pasur edhe kur Allah ja ka çelut. Mir po ka pasur data kur ka kaluar për varfri. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam normalisht iherë musafire e dërgoi dikënt që çikon te gratë e tij. Tek Aisha radiallahu anha, tek aty atraxë më radh, që çikon se çfarë ka në shtëpi. Me të gjitha dham përgjigje i ja rasulullah, nuk kemi asgjë pos ujit. Subhanallah. Krajt shtëpive pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tera çaj kishtë veç ujë, asgjë tas kem ata. U ngurtu shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Simi thon klinikë që skam tash më ka, mu ka mu mund mun kan deru që unë më largurin, na më thon skam probleme. A realisht nuk kishte? Dhe çfarë bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? I pat doshukt afër atë. Dhe, dhe kjo është subhanallahu edhe mençuria e shokut pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush po mande ran çit musafer? Jamë i mosafirë, po kush për e në ranë? Një njëri nga të përnishmet, tha, onë e ja Rasulë Allah. Onë e dërgurë i latë. Shkajtë e shpija, po tharë, ishte vit i varfrisë, ishte vit i fshtirë. Edhe kësë i kishë punë ma mirë se pejgamberit, sa sallësallëm. Shkajtë e shpija ati dhe i tha, gru, sti, oj, gru. Nderoje mosafirë në pejgamberit, sallësallësallëm. Tha, me qka o të njëri, me qka me në ruë çcha çchaumet çta çta paumet për fëmit. Skem sel pasoj. Kurjo. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, futi fëmit në jum, apo den sa pa bëu diçka, ma shtoj dit flaj. Kë nuk është më i dëmtu fëmit. Kishin uri, po jo nëse atë skajshme, sikurse ky që është i rrezikuar nga nga nga uria. Tha futi fëmit me flajt dhe kurt ulëm me ungër buk kënsa po e rregullon llampën, atë ka post me ndriçues, llampë ka post çu ndriçime. Tha kënsa po e rregullon, kishë po e mbush me vaj e potërzohet e shkymë. Që të hanë terraj, mos ngushto që skem na me hungër bashkë me ta. Dhe pas sa ulën sofrë, ajo i ka dhau gruaja të tonë me hungër bashkë, as kan shumë pak. Këtej e kamu bashkë mos afy tha, hash lirë se edhe na çfarë zgjat po në darkë se kemë. Atë kishë po oj në çpras në pjatë terr A i hajket vetën këta Kur gjëjq Dhe i sa ju ngap Zotë al breqet Ra me flajt Në Sabah Shkaj me falë Sabah Në kë burri Pegamberi sasallëm E thiri tha Qfar kini bote ti e gruja jote Me atë mosafir një ufë Qe edhe Allahu është që ditë me punë një ufë Në kuptimin që Allahu të të konë Ma disë të të të të të të më të mëtimi karë Allahu i ka qesh Ve primit ju Qa kini buje Qa që dga qër Andaj mësë ngushtar edhe, në Ka ere për shambull Do, do, do, do, do, do, do, do, do gjërat sektura Nështë aty ti kona mi hongra për Për lejku shkëmë më zafiri Allah për mëse Parati sa i të nëshe që Nështë atë spas ka për të tonë Jebi për prashtia ti paratije Nëse Allah u Gjellewora për këtë rast Për këtë rast Ka zbit ajetin ku Allah u Gjellewora Thetë o ju thiru në ale Enfusihim vë le u kane bihim Khasasa Ata japin për prashtit e tjerve Edhe në qofë se për këtë i ka lefdua Allahu Gjellewala në ajat kuraror, duke zbit ajat për ta, nga se shikon me qëfar menquri i janë siel për të ndëru mosafirin e tyri, për të dhe më përparsi ati, para vetë së tyri nga se kjoj është e mosafiri, pe i gamberit sëllallahu aleyhi o sallam. Gjërëzut të ndërua, lazer, në të meqlis, në të ubim, në nej, në mosafirin, mund që ndërështat shpalos në sekreti ti, a i mundet vetë me të regu apë në ndë qka aftë. Letjet shtëpia jote e emanet. Letjet shtëpia jote vend i sigurt ku njeri nëse e shpalos sekretin nuk dalet për shtëpi e kurrë atë. Edhe ti me kusht edikuar por anëtar të familjes. Ku mos si janë anëtar të familjes mund të dëgjojnë nga një ndër muhammed caktuar për mysafirëve. Me i mësosh të gjithë anëtarët e shtëpisë, kjo çka keni në djup ka marr fund këtu, s'kam lodh për jashtë atë. Është emanet muhabite që është bëra mysafirët. Kur i ka ardha leia pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem për anëbu hijrat. Një kërë leja E ja ka pëllohë lejën, më është përngun në Medine Dhe ka qenë lajmë shumë sekret Bëhet fjallë për jetën e Muhammedit Alehi Sotus Ram E pejgamberi Alehi Sotus Ram E kështë të radit gjithë do dit me e vizitu Ebu Bekri Gjithë do dit E vizitën të Ebu Bekrin radiallahu ta'ala Por kësë i radhe erdhë një ko që nuk ishte ko vizitash Në kone pas drejkës Kur dili ishte Do tëtë në në në në fuqinë e tij maksimale godiste me rrezëtdet ti, e tij, ishte vapë madhe. Në këtë kohë nuk vizitoon. Është ditë, është është kohë pushimit dhe çdo kush është në shtëpinë e tij. Kur dikush e troket derën, bash për ndonjë hall të madh ose si jo për diçka tjetër. Dhe në këtë kohë po troket pejgamberi s.a.s. në derën e Abubekrit radhiyallahu anhu. Dhe pas sa jure Abubekri radhiyallahu anhu u çudit, pastë kuptoi me hayr inshallah i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kam një lajm por dëgjone vetë në rrugën dëgjone këtë dukon tha e kam një lajm me ta kumtu por largoj antar të familjes sot ishte ai aisha radhiyallahu anha fte vogël dhe ishin gjithasht esma qi ka mubekret radhiyallahu taala anha tha largoj këtani rpiqtuit tha ya ja, rasulullah si familja jote mos ki gala fol shlir ska në i kemë dukun këta që mos ki gala fol shlir zdal piktuit kur Andaj pejgamberi a nësëm i besën të Ebu Bekret Kur thot fal, fal Dhe pejgamberi sëmë tha U dhine li filhijre Allah më ka jap lej me buhijret Subhanallah Gzimi madhë Sa që Aisha radiallahu ta'ala anha thot Që atëher e kun pasë njëri po kajke për gzimit E ka po bëbën me duke kajt për gzimit Që i dha lejë Allah o pejgamberi sëmë me dal për këti zulume që dit për dit përsekutohej dhe dhunojë pejgamberi sa them, uçi thani fjalë, ya ja Rasulullah, es suhbat es suhba. Oj dërguari i Allahut, më lejo me çështë të lutem, më lejë marr me ty jotën. Andaj shikoi kështu me habet serioze, "Tloja, po bëjësi jot për lëvizje shumë të mëdha pejgamberit azam. Ku? Në shtëpi të Abu Bekrit, po ashtë pië sigurt, shtëpia Emanetit. Po jo shtëpi çato që bëhet mëhabet sot, nëse vetë sin lajme. Nuk është kjo dukat me të. T'ka besuë njerëmi me të në shtëpi? ka besu ka besu në emanet me ta shpalosur, në dërdh me ta kallzuar. Kë mund mi krypun mi, s'ka mund mi krypun. Mbylla, ka marr fond. Kjo është besim, kjo është besimtar i drejt. Kjo është edukata juaj me me musafir, po me këto tjetër që nuk ka besu ndonjë emanet në në përgjësi. Të ndërrohen edhe rregulla të tjera, por është mirë që dhe musafiri pe rregullat që ditori ka përmend edukator që Do të tëtë me për cilë mësafirin Maksimalisë ashtë e mund shme dhejt e dera Ose për të dera Nënda po. jo disa përshamë përsonqti te... Ose që tujnë kom Hajt, hajt haj, haj, s'po dal Ha një mës dhejtë së me qapë është njerë me respektuar Me të regu derin pikën e fundit Derin e moment në fundit me të regu se Nuk në ke bezdis Jena shumë raha dhe komat me ty jota Dhe e fundin nga edukata e mësafirit të nërodzër E që ësht E konsideroj, këjto që ka i ceka Gja është aso, kënë, shtatë Gjitha këtu I man mirë Një shport Pa këtë shport Këjto që ka i këna vo Asë nuk, nuk mundë në funksionu Pa dhe që në funksionojnë Në qështë si, si, si, si, si, si, si përgjys funksionojnë E që ka i japë kuptim të gjitha këtyre Edukatave që i përmena Njeti si në qertë për alam Andaj nuk e përmendam fillim jetën se kushum harru tani mështat pika atën. Qi kjo është më kyresore. Musafirën e prret me këto dukat vetë për hir të Allahut, azhgan. As për më thon, Filonia mikpres moteci aty, se bang për këtë punë. As nuk e bën çip për prers, se kush ka të ky tanë këy tani për të mirë. As po më intereson çu shum prat, as çka bën. Po më intereson me e prit ashtu sikur se më ka mbsu Allahu xhallahu dhe pejgamberi sahet. Me njët Andaj në këtë kuptim, më tivosh, asë nuk ljodhësh, ka se ti e dinë se Marveshja jote për shpërblim të kësoj mikpritje nuk është ek Njeri, është të ka lau gjellë u ala, përën është të ka lau gjellë gjellë u ala, përëndaj Allah u të pagun Dhe kërëndaj se Allah u të pagun, nuk ljodhësh asë biseduari, asë së prituri, asë, asë, asë E kështëmeron nga këtu pika që i përmenu Andaj të jemi sinqert, të sinqertë, gjele pë ndërsa pjese e dytë e edukatës ka të bëj me edukatën e mosafirit kështë edukatë e, e nikoqirit edhe edhe mosafirit me pas e dëp me pas edukatë juaj jo, menet qysh dënë edhe edhe në që fa më një, një dënë nga se kjo ka bërsh me më qyrë muave jo, ka edhe pjese a tjetër e të regjimi duhet me përmbush ndaj nga edukatë që duhet me e përmbush ose tjeti kujdeshë mosafirit Filime është është me kërku leje për vizit Me kërku leje nga se nuk dhije që është gjendje njërë A është i zonë, a është i smutë, a është i lodhur Dhe në përgjigjen që e mërë Në kërkim leje Që farët do kërë përgjit të të të kënaqër Allahu Gjallavala thot Në surën në nur Kur në amësën si duhet me kërku leje Në qëfë se marim përgjigje Fe idha kile lë kumë rëg Këthëhu nuk muaj me të pritëpë. Të thatë një këqinë nuk muaj, më falë nuk muaj, një më në zonë. Allahot këthëhu, dhalike ezka lekum, subhanallah. Në këtë mënyrë të komunikimit, në këtë mënyrë të kërkim lejes, dhe në këtë mënyrë të përgjigjes dhe marjes e përgjigjes normal, Allahot thatë, ezka lekum. Këto, kështu në këtë mënyrë, mund të keni raportet më të qiltra, më të pasrta, ju jo me aktrime, po raportët sinë qerta. Nga se në quf se dikosht lip me ardhë, po si ki punë kërë që shë vëllavë, po të arqysh me thomë, nësë hajde vëllavë, në ke kë prejë këtë me heramë. A i vjenë, po së në ne bënë atë njetë të shkretë që shë duhet me pitë vëllavë, se menë zipet më quha, po, menë që peshe që jëmë zonët, s'ka kështë sko me pitëje. Alo, nuk na mëson me mikpritje, me aktrime, nuk na mëson me dyftësi. Ja, pret si burrat, ja i thosh falje për herë tjetër hata. E nda i thotë, "He, skop problem." Po flas kur ka me, të bëj me zjarret e trëndomtos, ka një punë diçka, zuret atë diçka, të diçka është kjo. Po flas për zjarrat, për mik, për për, për, për musafirllok trëndomt. I thun nuk i kam punë. Me kërkulet obligativop. Pastaj gjithashtu të ndërozer edhe koafroshte dera. Kur nje të zot për shembull edhe kur jone të dera, kur si ngrohet derë, kujdes ku porrin, diku thotë që është edhe këtu, po kujdese kur të hapë dera mund të ketë anëtarë të familjes që dukën e përdhoma. Nuk di çfarë organizimi i shtëpisë, largon çash që vetë komunikosh me ato të dera. Pa posmësi më po, nga se syrësh problem të kërkim fall, të, të kërkim lejapa. Andaj ti të kujdesshëm. Nga edukata gjithashtu e, mysafirët është kur shkon dikun me ulë shikimin atë. Jo njerëz e bojnë një rntgen komplet çka ka bler, çka ka, çish është atë. Çka ti më kthyre unave. Unë shikimin. Unë shikimin. S'kiç ka kthyr në punë që nuk të përkasin apo në përdhomat e tij në përvend të tij, s'ki? Unë shikimin. Madje edhe mbyllen dërgjimi sot kë ke mund si. Ka erë për shembull, mund jesh në një dhomë, ajo dal dikon atje, ndoshta me fol me familja di ose ka diçka edhe kreçkatje me 55 vjeçë nga ata unë më nomë bu dhëkër me kuks kam çangojen e punë të hyn atë. Apo, kështu është udokot. Sikiç ka kërkon ti me i zgjat vesh në kryr e me kompun telefonin ajtë. Për shembull. Siki në web. Ti je musafir e ke respektin ton e ke vënë ton kukskaul. Por tirat nuk të interesojnë atë. Apo. apo kjo është udokot. E jo për shembull problemi është shikimi. Me shikun njerëz që ndaruit, Allah ndaruit. Na në shal nëntortë familjes ku nuk duhet me shikuh, me ul shikimin atë po edhe, edhe ngjësonte të tjera çka pra, është interesant sikisha më kshyr pra ai del me morë dhe shikam bojësmat e kish kur shodi që tepësa e ka vlerën çka ti intereson ti sa e ka vlerë këndos të dukatim ta ka bësur një shpërime të çtim rana apo dhe tash ti po ja kalkulon orënitë shtëpis sa është ke dukata apo gazeti nuk e din në është e ka por dikush durat ku e din ti apo na na ashtë nichë na ashtë ku po dit andaj ai që ta ka bësur Shtëpinët i me të futë mërana Dije që të ka të posaqem Se gjithë kënd të nuk është një shpetona po Jo gjithë kënd Nga sa so është emanet Me pasë qasë e dikur shtëpinë të ndë Kjo është emanet i madhë Pra i silu me përgjësi dhe me korakësi Ule shikimin dhe a që ka të bëj me ta Që mos të mirët ma Që nuk të, nuk të përketa për Gjithashtë të prej edukatës e musafirët është që Mos me engushtu një ko mësë me ngushtu për shumë në kërkesat saktuar, për shumë me lypë diqka që e din që kipë sekoho la, për shumë, për shumë në adekuat, për si shumë konkret, me shku të njëri i cili i ka kusht të fshtira, fshtiri i ka kusht, edhe e shë që e ka një telefon të ledhë të mësë vetat, edhe me dhonë, më falë bra ki për iPhone 6 në bërshë, Se ngushton njërin no, lot sa ti operacion i, i menjëni telefonin shikete kapur. Ngushto jo, në ngushton njërin, domethënë, jo valla skem na aks telefona. Ose për shembull, ose për shembull me ngushtuar njërin në formë të caktuar me kërkesa të cilat e ngushtoi njërin. Ose me ngushtu më çndrim të të zgjotor. Ko vak njëri 3 sahat rënë. Se dikush ka punë tira diçka, se kogolaj u knaqe muhabet. Po pse bë muhabes domethënë që do të merret katë katër sahat ulaptë. Andaj musafire Renë me dignitetë, renë me ararë të duhur afëmë, vazhët për çka ke shku, për shambull, shkan me vizitu të smutin, apër. do të me di që i smutin, shkur do da të bo, një domja, bo, një diqka dhe mecë, shkan me vizitu për shambull njëriun që për ratë saktum, djetë e, për shambull, me uru për diqka, me ngushtu për diqka, e kryin për rësin edhe den, shkan vizit për gjithshme, edhe e ka ula një, një kosëgjatje, po jo pa pa qaror, pa pa pa pa matje hiç absolutisht. Pa të kish kur sa votën au bëvon ose bëvon. Qëse kanë djersë nëse boka ka kumëchuherën punë, për shembull kur ti mëst ose ka obligime tjera. E kyçi o ar ky as ka kumëchuherat, as sëpërt kosh, as ka obligim kur gjë, edhe shoqërsia gjithaj ditën se u kënaqim të bujmë më betat. Ne zbon këto. Duhet të mkoni kujdesshëm, se mos po e bezdis, mos po është se son dikon. Rën sa duhet edhe çosh kënd shtëpia jota. Pani shikoj, kanë or sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam. Ata, ata s'kan pas sahat, po pa, pothu kushtimisht se kanë qyur sahatin te pejgamberit. Ne knaqem te qyur pejgamberin sallallahu alajhi wa sallam, ne knaqem ton se bëti. Po ka shetsunirin këta. Po ka qen ngarkies per ta. Po as ka muj me thon çon per burra se u bë shoma doni kam do pun Tirana. S'ka muj. Kta sjau si u that pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam. S'ka muj me thon. Ës kuq. Por ka zbit at. Edh Allahu ka thon kur pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam ty çet buk mahangir si të krytë buka, i kej, i, ke, i bjën shaj që që në. Apo? Qërështu, a i sërë thë që në, po kur të hjek buken, i bjën që në. Allahu ka zbitë ajat, që të, të regu, si më usitë, kur të vizitoni pejgamberinës në në zonë, andaj nga edukatë, uh, të musafirët ashtë që, realeshtë, të jetë i kujdesim që më së ta bezdis, më së ta ngushton, e kështu mënyrë nga format e saktura që mund ta të shqetson nj Nga edukata e musafirit Për badë një këqirit është Që të bënd dua për ta Të bënd lutje Sosem, sar të të ndukush, jo Për shkante të ndukosh Dhe i ofrande të ndukosh për shemë Uj, ushqem, tjërë, qëka të qoftë? Bënd të lutje për ta I thënë të Eftëra indekum ussa imun Wa ekele ta amekum ul ebrar Wa sallat alejkum ul melejke Thënë të uh, Ekele ta amekum ul ebrar Gjithë mund ushqimin tënd E hëngshin Njështë e dëvësh me buratë mirë Edhe bëfshin lutje për juve Me lajket Edhe bëfshin iftarë të ju agjeruësit Shiko, kejt e do që jënë matë mirët Ju i fitohështë me shumëllime dhe me Me seba papat Ose për shamullë në razdira Thonë të Allah me barik, le omfima razaktehum O Zotë, jep ju bereqet Shtoja bereqet na që i ke, i ke funizuar Pasa ju thonë të Vakë fir le om, fale u gjinat atyune E kështë më ratë Falendronë të dhe ndaj bëndu për të lutë Allahun xhelal weala, falënderoj Allahu shpoblef, na kënderoj Zotit në roft. Allahu dosh të mirë e këtë rradh, është edukat, është mirësi që me me çim mirë njerëz ndaj dikujt është kujdes ose të ka ose të ka prit dhe ka qenë i kujdesshëm, ka qenë i kujdesshëm me ty jafë. Ekstëmoron nga pikat e shkurtra që ka të bëjë me këtë edukat, për fund në 2 minuta 3 maksimumi, m'lejoni të lëzoj vizë të sofiol te për të uta dhe tmeçme që kanë të bëjnë nga njerëz të mirë në lidhje me Këtë tim që përflasëm për të abdhëm Thotë njeri pej njezve të hershëm Burra vetë mirë Thotë kam shku në Medine me e vizitu Ebu Hurerën Radiallahu ta'alan Dhe puna kërkondë që që nërëj gjatë atje Kam që nërëj gjatë atje kam që nërëj gjatë mëj ditë Në Medine tek Ebu Hurerëja Radiallahu ta'alan Thotë valahi Në atë ku kur ka shku kë Shumë pisa hafës kanë qenë në Medine vërtet, Shumë tjerë kanë metë Medine Thotë kë p Ma i papritu shumë dhe ma bujarë dhe ma i gatë shumë me pritë musafirën se e buharirat. Pse përmene e buharirën? Gëse në këtë pejgambiri sa zemë, s'ka pas njëri ma fukare, s'ka pas njëri që ka pas qef dikush me e thirë musafirën se e buharirat. Bele u dollë kërë në rrugë e ka vetë e bubekërin, që të jetë bispe marvesh, a e ka marrë është bëdë mira jetin, po i unë t'i ngrati shumë e ka pritë i zetë e bubekërin, hajte anë do Po jamu çaçuqun në zën për shembol, zarë për, për, për subhanallahu. Edhe njëri njëri u isprovum. Kur proven, të dërgon Allahu sprovën, e dinë shumë shi bën me kon çtopun. Patdhetisë asu do njerëz e dinë që shumë me kon borxhi, e dinë shumë me kon varfëria, me kur e kalojnë kët, s'ja si kuptojnë të tërë ose s'ja u besojnë ato. Mosu po kështu. Ti e dinë kështu. A në shikojë burëra e dinë që është me të moj dikush, e dinë që shumë me kon mos e vërtet dikush. Prandaj Po sa ju dhan mundësit, kalën nga e situatë e vështirë. Subhanallahu. Ikste i i nyur, thot nuk nuk kupona për 6 muaj ditë mire, që ma pa pritës, m'ai gatshëm, ma ma me bujerimi me trisë, e buhurera radiallahu taala anhu. Dërsa Raja ibn Haiwa ishte xheltari Omen ibn Abdulazizit. Dashkënin te Omen ibn Abdulaziz me vizitu, u shkoi me vizitu. Mosaftertai duket ai thon ut u, u, u fik llampën ja ther ka pas procedur merr vajin çetatë e tani ndaze ka pasi procedur saktume dhe rajaj ibn hayy tha unë po çuna ja se ti je halifet i burri madh e unë rrethati unë po çuna u çoi e mushi llampën ke çka ka e përgatitur se musafiri edhe u kthy tha shkova si Omer ibn Abdullaziz edhe u kthye si Omer ibn Abdullaziz at kuptim kur ju sum gjat që ta bëna nizme ty apo Ne mësëmune se të binë gradat Apo ose nënqmohë shumë Ti dikujnë një bujzmet Nukon përlema më të kipu Bëhu modest Bëhu mikpritës Nga se pejgamberi sësë më shërbente Musaferti e kush jemi një jemë Gjithashtu Ibni Abasi radiallahu ta'alanhu E kështë e përcaktu Aliu radiallahu e ka përcaktu Emisar udheqis në Basra Basra të Irako që është e dësat Atër në atëko e ka dërgu Aliu radiallahu E, e kishte vizitu Ebu Eju Bërensari Ibni Abbasin Pej me dini sushkoj ka viztu në Irak Në Basra Edhe thot Ebu Eju Bërensari Më ka pritë pritjet mahnice Ibni Abbasin Do të dëqka e papara mendushme Hëtë madje para se me më qurë pejshpije Më tha Aki në i bërqe vëllaut Aki në i bërqe Ebu Eju Bërensari kishte bërqe Tha i kom 20.000 dinar bërqe Pare modhe ishte në tregti kishte dështuar këtu në radh, kryesorja kishte bash. Tha çe 40000 vëllai më. Tha shumë ke prit mirë. Shikojmë në Abasin çfarë përgjigje i dha e bojë Jubelansarit. Tha ti e ke prit pejgamberin sa në Medinë, ta kena bash me të këshire vëllaut. Nga sa pejgamberin kërka në Medinë, ka qenë Musafirikuna e Jubelansarit. Edhe e Jubelansarit çfarë çmirë ka prit pejgamberin sa në saçi kët mirë çka ka bu pejgamberin sa në se harre në Abasin kur. Ty ty me tkëshyr na e pak e kim. Çka ti ke po pejgamberi sa solallahu. Antaj, njerë që kanë vlerë, kanë dikim, kanë pozit, kanë punkt mira, mos sosh, e zëto ngasosh njerë në shërbimin e ty naut. Me shërbim pejgamberi sa me me shërbim ulë mava e njerë devotshëm e këto radh nga sipër vazhi tha, ti je ke tkëshyr pejgamberin sa solallahu. Ai e ka thënë ne avdit pak u kon kanë ataj, në zot dit kanë at. Por kaç? Është që mirprit pejgamberson, kjo çapo ta ktheu në ty Kurës është është, është vëjtë një shajnë mirë njohje Për atë mi këprit e që t'ja kebo pejgamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Dhe Për fund, shpreja në shte e fundit E kësaj është Shekik Elbelhi Rahimullah Ka që një për djetarët mëna i padanire shumë jurët dhe i meqëm Thotë Shekik Elbelhi Rahimullah Thotë nuk ka sen më i dashën për mu Se me e pritë musafiren I ka në e pse Allah I ka në e pse Allah Pëse të bëmë përqymi, ka që farë me patë, Musafir. Nga se a i vjenë me, me rizkun e ti, kur gjë të tamën se hanë. A po? A i hanë rizkun e ti, a i hanë dikut, rizkun e dikuit. Jo, lapë, në gjithë kush e hanë rizkun e ti. E, po, unë e kumble. Po, e që ta ka mundësua, Allah unë është të ma shumë e fitu, përshka këse për. ke me alana të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E unë e mërë sevapin e ti, ma misë e kështë s'ka. Andaj ka pas që afqë, të ketë mësaferë, dhe Fudali ibn Jadir Rahimullah kështu thonë të mësaferëve, kër i thonin, Allah u të shpërbële për mjë këpëritje, e në ke këqyre, në ke nëru, thonë të e keltum rizkakum, o të rektum e gjerekum, thot e hang të rizku në ju, e e latë sevapin e ju, abdën. që të taj këni bujë kretë, andaj është mirësi për mu, që unë t Vizit Kështu e mësliman, kështu e mëslimtarët Tësët edhe kër bie kua e ibadetit, adhurimit Dinë si musid me Allah në gjellëvara Por edhe në kurat e tjera Janë bujarë, janë mikpretes <coughs> Kanë kulturë dhe janë Dhe janë të edukuar Me edukatët që u amësej Allah në gjellëvara dhe pejgamberi Sallallahu aleyhu sallam Andaj të nëroze me ka që pojdo fundë kësa i teme përsonët Zotë ju shpër leftë dhe ju nëroftë për sabrën dhe ندجي من الدين تكيمنا عشم وصلى الله محمد وعلى آل وصحبه صلى الله عليه وسلم كثيرا